ای دنیا ته ورا څو سن دا وی راځي قومي سم لقالو منو پاس قانون ما لم ياذن به الله سوره شورا کې ته نه امر شرعوا لهم اعملهم شركاء لهم من الدين ما لم ياذن به الله دا زم د خلای شریکان دي چې د خلای په مقابله قانون پاس کوي په هیګي وي دا مسلمان کار بابا مشوري سلام دا نه خلینا قانون به پدی دنیا او په خپل وطن څنګه نازل کړو د دې بابا مشوري ا ما شوره به دا جان اخلي دا اهل نه وي لا نه چې کاکال درې لاس کاله او جو په قبر کې پروتې شناقتی کار دشته په صندوق کې په پټای کې وټ برړيږي دې په تاسو دا هم منځان سره په خپل ظلم کولري جدا پا منزی آتے کی دنیا پا دی مل کی ردازی آتے ما پا اخپلہ کردے اعمالو کم عمالو کم ستاسو عملو لپا تابات شاہان نی پیس ادلنا کئی خواہ پوئی گئی وے اللہ ولگا اکاون با دی بلزینی اکاون با دی پا اخپل مل کی دینبا تخرچک ہے پا قرآن و سنتو وممار ازاقنا هم یلفقونو او دا ارین چې موږ ورته ورکړې خرج کوي به ستاسو خپل مال کمزېګ دي لکه مال په تقسیم کای نیم ځان لا وای نیم دایلا نا خدای وای نا خپل کاونت بس تاسو په پاکستان کې لدین بقې سره اخلي خپل مسلمانانو قران او سنت مدرسو به خرج کړي والذینا غخلق اذا صابهم الباغي كانت ورسيږي ديت سيعه ته د چا ته طرفنا همي انت سيرون دای داغي بدل اخلي ولك ماركي سوي له و 37 کې واذا ما قد واذا ما قد يبوهم يافيرون ادلتسوي بدل اخلي پدې لپاره ظاهر کې یو بل سره لګي نعم اته وبخنه بکې دلته بدل اخلي ما نه دا دا سړی تو ګورا چې شریپته او غلطی تی شوی دا مافی کان اکر رزیل دی مخی مخی تا تی کی گی لگ پل انتقام تی واخلا خو سی اتیبا نکای و جزاؤ سی اتیل بدلد بدو نا لکستا دی بدلی تا خودای بدوی نا خود بد ندی لداد آغا زور پا وجه و لنمک خود اتاسر چی کم بد شی پا ورته لحاظی ور و جزاؤ سیئتن بعد نور کلو بدو سیئتو البد دی مثلها خدا غیقون تا که یو سپیرا یو باور که یو کنزل یو کنزل یو, کنزل یو, یو باولد حکومت په با قانون شریکی واجی فمن آفا بیات ترخید دوی چا جی ما فیوکرا واسلها قلعاملیتیکو فاجرهون وسواب د دې بخلي على الله تعالی ان الله يقنن الله لا الا هو يقنن الله لا يحب الظالمين خوخ نګانی زیاتيكونکي والا من تاسوارا چاغي بدل واغستا بعد ظلمي پاست زیاتينه پدو اولایک او که اخلی منانگار پی نیش مالی من سبیل تو ای گئی ایلما سبیلو یقینا قانون اولار علاللزین پا خلق دا یزلیمون الناسا چه زیاده کئی خلق سرا ویبغونا سرکشی کئی زیاده کئی فی الارض پز مکا کی پی غیر الحق نامناسب اولائی کدغا خلق لهم عذاب العلیم دیلر عذاب درناک تے بیاوئے ولمن په چاچی صبروک پزیاتی وغفرا و اغازیاتی خورتا این نزالکا یقینندہ صبر و بقنا لمن عزم الانور لا خام خاد آغا کارونو ندی چه خدای ده دی خلقون اغواری عزم الانور ستاوی صداغی متعلا وستان اللہ کنش داوکا ومن یردل اللہ چالچ بیلار کیا اللہ مالو شت غ لله مولين سوخاصسهونكي من بعدي پسنا ال لانا وترضواالمينا طبوي ظالمان لما او عذابه هلك جو عذااب يقولونه ووي بدي هل المردين آاشتوا پست منسبيل سلاره وتراهن طبوي دي لله وردوننا چې پشغوله بشي عها فه خاشي عنا زيلبي من زلي د ووج سپغواالنا ينزوننا جوي بدي من طررف الخفييو فكتلو کاامزورو سارا. وقال الذين وئبا خلق امنوا جيمان راولن ان الخاسرين يقين تاوانيان الذين غ خلقته خسروا الفسهم تتاون كي غرزل ظالونا واهل يخلتار دار يوم القيامه يبرزق يامات على خبر دار ان الظالمين يقين ظالمان في عذاب مقيم فعذاب هميشه كي ويما كان لهم استديلرا من اولياءه دوستان يسروا لهم تد امدادك من دور الله لا لنا ومن يضلل الله شارج بلك الله فماله من نشت غلل الارد هدایات تو استجیبو خبرو منی لربی کم دخبل ربو من قبل انیا اتیا مخیدین چرایشی یوم انداصر وزو لا مرد لهو نشت واپس اغیل را من الله دا اللہ دا طرفنا مالکم نشت تاسل را من ملجئن زائد پنایائی یوم ایزن پا وما عليكم من اشتتاء صدر من نكير سينكار فارادوا تسلي قد اي مخواراي فمارسلنا ك عليهم تمغيرا لغله قد اي حفيزا ساتن كه ان عليك رشته ان پتا الا البلاغ مگر رسول ده مثلي وان يقن المن اذا اذقنا الانسان كلو ر سو بني ادمته ملنا دخل طرفنا رحمه خوشالي فرح بها قد اي مستي کوي پاغي وين تو بما پر سبب داغي قدمت قلیګړې ای دې هم لاسونو د دې فائنل <سؤال> انسان کفور یقینا دغه بنی ادم نا شکرې بیا دلیل وې الاه خالص الله لرا ملک السماواتي بادشاہي د اسمانونو او د ارضی د څوک دا يخلق ما یشاء پیدا کوي چې غواړي یا حبور کوي لمن یشاء چاته غواړي اناسا جنکای و یحبور کوي لمن یشاء چاته غواړي الذکور نارینا د عربیت په لحاظ سره ګوري اناسا نکرهدا او از ذکور پالی فلا مار فلا ازی نسا معلومی گی خزا با سوک نپی جنی چیل و برقا کی بای خواه او کارا گرزی و قمیزا و پرتوگا و سادار سادار کی او یزاوی جو هم یا جورکی اللہ دیلرا ذکرانا نارینا و ایناسا و جنکای سمت لفت زامن و لونو لور کی و یجالو گرزی من یشا او چال جو غاری اقیما شاندو ولا جاله تجلنا لكالوتا السلام لرا شالتش زامن لك ابراهيم عليه او جاله زامن ونونا دوارا لك محمد وسلم او جاله شاندو لك زكريا عليه السلام اه او يحيى عليه السلام اربجي ونو ده سوقرك يالله رداي سوى تکره با پکینی خر گوټې زی در نغواړم و تاسو ری شورا ویلی دا او ویلی دا خو چا سره اقبولا چې دا هغه د شرک راڅرنل کېلو نو که شهدا له و پی اله کز امنولوله به خدای نه غواړي تاش زمان اوم تشنو نه اوم ګډوار اوم اګه لای نه پیدا کای نو په زیارتولو په سیمګرزه علاج ولا وکا اگر دنیا کی سوک جواندین ایک سڑی ای ناغا توائمالا دخداینا سوالو کا داما جی دیز آملوار کئی پا قبرو نو گرزی الگا خونسا مشکل قو پا کئو نوی چی ام ناری نای ام زنانی انو قرآن دا ذکر کرو ایا حبو لی من یشاؤ کی او انو علیم القدیر اللہ دوا پیدا کولی جی چی ام سڑی ام خزای نو قلی دا مشکلو ګ د غرنې او حنا علیک من وګړ تاته روح د قرآو من امرنا د خپ طرف نه ماګونته تدري نوته چې ت پودي مل کتابو په لست د کتابو والل ایمانو او ته نپ په تفسیلاتو د ایمانو نام ا لب لې غبر اسلام ایمان نهپې جندو نه ایمان پار پ کې د نبوت نه مخقی او تفسیلات د ایمانو باې نهپید. خيش شعبين رانو جتازو دشوي وما كان لبشر لدي مناسب خواه ويجعل من يشاؤ قرزي الله جالج وغاري عقيمان شاندو انه يقنن الله عليم الفويقي قدير طاقت والده وحي الله رعليقي سنگا نو دو وحی سلور طریقی ذکر کئی وما کان لی بشرین لده مناسبی او بنیادم لرا اینو کن لی الله اللہو چی خبریو کی اللہ اغسرا اللہ وحیاں مگر خبریو بکی اللہ دسر پا وحی زرکی ورطا واچائیو امین ورائی حجابین یا آخو دو پردینا لکا موسیٰ علیہ السلام سوے کریوی او یرسل رسولن یا راولی گی ورطا استاز فرشتا جبرائی علیہ السلام ندى فا يرخي عنو وحيوكي بإذنهي پا اجازت تالله السلام دا پیغمبر علی السلام سبرات لغو دو طریقه بي يودانه چسان بيورتا نخو فا وقه بيولا لكد جرس تنگاره ندى وحي پیغمبر تا دير اگرانه و لكد بخاري حدیث ته رنبه حصه كي رنبه چه شروع بد الوحي كيفا داغه سی الفاظ دي په امبره له سلام ته په وحي څنګه اتل شروع له لك جرستګ کلنږي دغه کته وجبراهيم عليه السلام له په امبره له سلام په وحقي لګاو دا ورته ډيره غرانه کله کله به ورته شکل جوړ کو د دحيه الكلبي صحابي په شکل دا دا ورته ډيره اسانه فیوحی آوحی کئی بی ازنی پا حکم دا اللہ ما یا شاکم چی غواری ان لو علی حکیم یقینن اللہ اوجد تے حکمت والا ذات تے وکزارکا دا گرنگی او حینا الائکا منوحی کڑی دتا تا روحا قرآن من عمرنا دا قبل طرفنا ما کن تتدری نوی تا اے پیغمبر چی پویدل مل کتاب چی صدیل استل کتاب سور یونس کی او دے سورتنو کی یوسف کی رازی کی قران سو پور پیغمبر علیہ السلام ته الله نور आले غل نه پوی د پولیس ته ولن اتا ایمان ا ته نه په ایمان ولې پیغمبر په ایمان نه پوی دو هو ولن ایمان نه مراد غم ایمان خاص کی اغه تفصیلا دی وې قران او سنت ترتا نورا غل نه په تفصیلات دی ایمان نه اصل ایمان خو صحابي وې تعلمنا الایمانا ثم تعلمنا القران رببه من ایمان ذکرره بیاه قران ذکرره نو زمندارونه کلا کلا وای چې تو ورته وای کنه قران پویکا نو تا ته بداسي وای تعلمنا الايمان صحابه او خلوبه ایمان من ایمان ذکرو سو کاله کی دا هو ګیره سپیناشو سو کاله کی به ایمان ذکرای نو قران به بیا کله ذکرای دا وطاته وېخه مراد د دا, دا ایمان نه چې صحابي وې ایمان د مجمل اوله دا و چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا وې لو بیا د دې په څیر قرآن شورو کو قرآن کې د ایمان کې کم تفصيلات کې دا نه ها اوستو یاد کړو نو دا ایمان خو د راولې چې لا اله الا الله مؤمنان نه منتاسو کافر وله شي مدا خدای باندې اوس قران یز نه کا کنه کینا ورتا قران یز ندا باندې دي ښا دا و ایمان دغه کې نه کنه چلا اله الا الله محمد رسول الله اوس د ایمان تفصيلات په قران کې یز نه کا چې سبقون قران تکینا لیکن ګرزوله د منتلرا لو رنا رنا لهدي به هدايت کو من په سره من نشاء او چاته جوغالو من عبادنا د بندگان خپلنا قران در رنا دته په قران پويږي وا انک یقنا تجی قران میصل را لګل دي له تهدي خما خاتبا خدنه کي خلقوتا او قران باندې سرات مستقيم لارينيږي تا اللہ لار انی رقمدا سرات الله الذی لاردا الله اغا له ما فی السماوات و ما فی الارض چې عقد بر عقدی چې بر اسمانونو زمکو کړي الا خبردار الاله تسویر العذوره خاص الله تکر زید اللپی صلو دی و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین از حروف ترتیب کې رستو سوره شواپ سور شورا پسی تریالیس دری سلوی ختم نمبر سورت تی پا نزول کی نمبر سورت تی رستو ده سور شورانا ترتیبن او نزولن دوال سور شورا پسی دی ده شورا دعوی نهما شبها رد شفاعت قهری خلاصات سور زخرف دری بابولدی رنبن باب دے تر چتیس آو درین باب دے تر نمبر آیات آو درین باب تر اخیرہ پوری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم دغه کی صورت په ابتدا کې هم قران ته او د سورې زخرت په ابتدا او په اول کې هم قران بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د داس الله داسې الله الرحمان الرحیم چې هغه پارچا مې ربانه یې کون کې ده او خاص مې ربانه یې کون کې لري په آخرت کې په موملو لا نو شروک او پسورت الزخروف کې حامیم الله خوېږي په مراد خپل د دې حرف نون وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ گوائی که انکه ده آغا قرآن چهکار ده و خارکه انکه ده حق لرا اِنَّا جَعَلْنَا هُوْ يَقِنَا مَنْگ رَعْلِي گَلِي ده ده قرآن لرا جَعَلْنَا هُوْ مَنَا عَلْسَلْنَا هُوْ رَعْلِي گَلِي ده مَنْگ ده قرآن لرا قرآن اللستلشوِ عَرَبِيَّا پَجَبَ دا رسل پارا لال لكم تاقلول هرې دا پار چې تاسو په قران باندې زالپوېږئ دا قرآني کریم د نزول حکمتونه زای په ځای الله ذکر کړي دلته حکمت دا کړي خې چې تاسو په زالپوېږئ وايله یقینا القران په ام الكتابه په اصل دا کتابو نو کې ریچ لوح محفوظ دې اللداینا منسرا لعلیل اوچت صفات والده حکیم ڈاکٹر دا حکمتنا قران الله و ما سره د قران لو شانه او مرتبه دا حکمت د کتاب ده مشرکین وې منته بیان واسب سر خو غه مغ نه مانو الله و کتی ملی او کنه مانی زب بیانو اف نضرب آيوا له من علكم استعذلا <الكومستاسو> ذکر بیان دا قران صفح الف اول سرا الکلتم د دیو جن چيتاسو قاول خلق بصري فيل سياتي قول کي ايجتاسو نما نهي نو من بسکه قران بتاست نه بيانو لا نو من دا كار نه کو من باقران بيانو وخد اقبل نه کمالي او ک نه ماني اصبان ارتوه استاجی ازی بلی گیاه منتا با بیانو لطبخ پل بیان نپری دی تا تا بل سور زخرف آیات پان نمبر معلومی ازا منکرین ام دا خبرکو لا او سنی ام کیخا دلیل نقلی و کم او تخویف تی ډیر نگلی دی من من نبیل دا پیغمبراننا تیل اولیل پزارو خلقو کی وما یعطیم نبرات دیتا من نبیل اس پیغمبر اللہ کانو بی استازی اون مگرودا خلق همیشہ غی پورو ٹوکی کول کی نئے عادتو جو ٹوکی بے کولی فا حلقنا اشد دا ملوم تواکری دی منگ دیر ساخ ملوم ندی مکیوالا و کافرانونا اور سکھو بخشل پلاسا چولوکے چا توے چلہ سوا چاؤڑے سکھلاس بے چاؤ ومضاب فعل الاولین اور کی رشیدی واقعات او حالات زڑو خال کو دلائل عقلی اعتراضی ول انسان التب کا تطبوس کی صداینا من خلق السماوات والارضا چا پیدا کریلی اسمانو لوزمکا لا یقولو لا خا وقا و یغی پیدا کریلی اسمانو لوزمکو ڈرا العزيز العليم اغزاد چې زورا ورو پوي دي الذي اغزاد جعل لكم الارض وا جعل لكم فيها غرذول لستاسه د پارس مکه مهدن تلای و جعل لكم فيها غرذول دي الله په دې کې سوبن الله لري لرسل لعلكم تهتدون دې د پارچتاس په په لبقصد تورس هي و دارنګ الله قران وبراليګل دي ا بقصد تاسوبسي د قرال پهدله او عمل تدي مع داخلت دوورسي وال ا غزات نهزله چې راورري من الس د امالله مع اوو بقدرل په یوخاص انداز فشررن بهجود کو من په دغه اوو بل د تم معتان کلی علىقاچ تظکه توخوررجون دغهې شي سم چې د چې زم الله دغتی و تاسو قبرونو کی اے اللہ باپورتا کی واللذی آغازات خلق الازواجا چې هغه پیدا کری دی جوڑے کن لہا ٹولے وجعل لکم گرزونی دی اللہ تاسو لرا من الفلکی کشتای والانعاب ساروی ماتر کبون آغاز چی تاسو بسورے گئی آداب دسورلہ ذکر کئی لیتستو علی زوری نده دپارا چی تاسو برابر شئی د ندغ سارو ثم تسکرو بیاات آیات نعمت ربکم احسان ده تاسو پتاسو از از کله کلچتاسو برابر شئی علیهی پدغ سارو یا الله استالو احسان ده امانه ده خول اصد اوخ خول کچر خول ساروی را کرده ده خول گاڑه و تاسو وحیی سبحان الذي يقطع الغزوات بل سوغ داتي دشي پيرا کوله سخر لها تقابقري دي بنگلارا आजाद اسروي وبكل له بوكريديل ابلي يوم تهل را قابو کول کی يا الله داخل زور اور چيده دوسو قابو کوي اتا بغله تا قابو کړيدي و ان يقل لمن الى ربنا خا وقا خپل رب تا لب القليب خا وقا جزيدل کیو سمج لبدا عقيده چې تونو ورربجوون دیې والله ته بضم او به بیاژونې کوي وجهلو له ګرځي د خلکو الله له میباې د بندګو د الله نهټک ټکرې ته و لکه څګ چې بچې د خپل پلاره او مور نه حسااو ټکړي نه دغهې د خلکو الله لرا راوللت ثابت کړی دی رد په خلکو کوي چې اقیده دا ده چې د الله بچی ان لِلانسان يقینا ذا بني ادم لكفور القبقه لا شکر ده موبیل خارا ابي اتخذ اياه ني وليد الله مما داغنا يخلقو چې الله په راکړي بنا تل لونا واسفاقو او تاسو یې خلقړي بل په زابولو زال له لونا کړو تاسو له کړې نا نا ويدا بشير احدهم کله چې زهره شي او خبر ور شي يو د د ما پاقه دوربال رحمانه چه اغا بیانه رحمان ذات لرا مثلاً مثال مثال سمد لب داد رحمان ذات لولا دی لور دتا زیره ورکی اولا وجهو گردی ماخده دا موسودن تکتور کده شوه و هو کزویم او حال لایه چه دیر د دا غسینه او من یو نشعو ای اغا سوک چه لولوله او پالوله شي او توکوله شي فی الحلیتی پکالو کې چه خزده دا او هو فی الخصام غیر مبین او حال داره اضاف کالو کی کم کا سلو یولشی هغه په وخت د جګړې کې غیر مبین نیخ کارا کول کی خپل دلیل و دولو دی پکی او مدالره دلو خصال دی پکې یو په کالو کې لوی کی نو کمزور دی نازکه را ادم چې کله چا سره مقابله او مقدمه راشی نو عقل کبه خپل دلائل نشب بیانوله نو ددار سماتن نسبت کوي وجعل الملائكه الذين غرذولي دي خلقو فرشتياغا هم عباد الرحمني چې هغه بندګي کونتي الرحمن ذات تي سي غرذولي دي الٰه سات جينا کاي چې دا, دا الله لور دي اشهيدو خلق او ايدي موجود او حاضر پيدا ايشته دايتا کله چې الله دا, دا فرشتي پیدا کولی چې دا کوم خلق وي چې دا فرشتي سينه جينا کوي دي نو ايات خلق وخت چی دهی لیدنی چی ده جینا کهی دی ستوکتا بو شهادتو هم زرده چی لیکلشی گواهی ده دی پا جینا توب پا جینا توب ده جی فرشتو ویس الونو تفوز پتی هم کولشی داقی جسا تلال وقالو ویده لو شاعر رحمانو کچر قخته رحمان ذاتو ما عبد لاهم من بد غیر الله عبادتو ده فرشتو نو کرده نہ موشرک دلیل دارے چې جوګه دا خدای غواري نو بنګه ځکه کو مالا اوم بذالک من علم نشته دایلره پدې عقیده والي صد دلیل الہم ندې دی الا یخرسل بغیر پتو او پاټکل خبرې کول کی لا پې نشتب پاردا سورہ زخرف کی روالیو او د سورہ زخرف آیات نمبر 21 اب آتاینا ہو ایا ور کړه له موږ دایتا کتاب ان کتاب مبل قبلې مخکې د قران نا فهم به نو دا مشرکین پدغه قران ووست سم سکول مونګول له غولګيري سمات لاګو دای چې وای فرشتي د الله لور دی ها فرشتي ال هدی نو دای ته ما د قران نا مخکې کتاب ور کړه له چې هغه کتاب نزان د پارغ په خبره ثابته شي او دی کتاب کیدی نا لچه نانو داولی کئی بل قالو بلکی ویدئی اللہ وجدنا آباءنا یقین المنتی و منخ پا المشران و پلاران علا امت پیودین بانده پارا سور زخرفو آیات نمبر بائیس علا امت پیودین بانده اگا دین سو داده دا شرک نمان پلارانو دادینو نو و اللہ یقین المنگا علا آثارهم ناغی پنخو قدمونو محتدول پا هدایت کلی شویو کافر مشرک ام پلی آقیدی تا هدایت ہوئی لازا پا هدایت روانیم زمان پلارنی که کون آکار وکزالی کا دکرانگی ما ارسلنا منگزلالی گری من قبلی که سانپو خوافی قریت پیوکلی علاقہ که من نظیرین یرورکون که اللہ کالا مترفوها مگر ویباغ بدمستو خلکو داغی مطرف جاتاوی چی اللہو لما لولادوار کی ازید آغی پا عیش شو عشرت کی لاغم بدمستو بسوی ایلا وجرنا یقین المنتی دی منگا آبا الاخ پا المشرانو لکانو علا امتیل پیو دن, دن ایلا دن دی کنا ویلا علا آثارهم او یقین المنگ دا غی پا قدمونو مقتدونو اقتدا کری شویو من دا غی پا قدمونو روانیو وز با تاته دا وي زمو خپلار نکم بلکي سکيغي زاره روايات پدې سکولو کالیجونو کې اباح کوم کي ياب سره سبق وو وي زاره روايات په چلو زاره روايات تا سهي دي ته صحيح او ټيک دا هاغه کې د شريعت نه خلافي انو لري ترمیم په کې او کا کنه هر ترمیم نه کئي الا الله په کتاب او قانون کې تربيوي بل پاس کئي لبات الفرس دلیل بسی نساله سا که یا غبکو غب نخانه منگل اللہ قرآن منگل اللہ محمد صلی اللہ را لگلنه دی آقا قرآن پسی بزو فلغم خوابی عبادات معاملات دا بکو جو ما سلو اقتی کلی زنا لنه سلو اقتی دا نه پکی غلام بیگی نه پکی غلام بیگی قبر دی انه نه جوبه دا انه دار وی خواگه دا وچته قران و يا سنت و بيام په جمعه سالويختي کې ناس د نوري خپل احقاري <تصفح> ناروا به <تصفح> حقاني ولا او کواجه لرتهوخم چې كتاب راغه جمع جمعه سالويختي او کلیزه بدعات با قاعده لرته پدا حقاني کي خير يوازنه سالم دي او سالم دي او بيان وي چې دا بي راته جمعه سالويختي او کلیزه او دیوبندے با ګور بګولم بله بګولم کمه نا تاولخه لمجرم بې فکر خه فکر خه به درت خه داتش دیوبندے نه دلمو په جمعه کې ناتی سالېختای کې ناتی دایغه او استادان خو دومره سختي په جمعه سالېختای او کلیس پر رد باندې چې مونږ تی رستو یو خو چې دل تراشی لز چې سادر سپین پیپروت ته نور تشغل دي ډیرانه او ياغه پیغام او پیغامبر عليه السلام او لو جتكم اگر کذر عالم تاسو ته اهدہ پډه ره هدایت مما داغنا وجتم علیه چتا سومنتي پاگی واندی ابا اقو البشران سوال راضی به اهدہ اسم تفضیل دی اسم تفضیل تاستما مانا کره دا پور دکور تا اسمی اسم تفضیلی وی آغا اسم چې یو په بل غوره نا سمت لف ستاسو دا ام غوره دا خدا در ترارم ها نا دا بداغه نا دیر غوره نا دا مانا ٹکتا وی ستاسو دا پلار نکه دا دین غوره دا خوزبا در تا دینا غوره رارم نا سمت لف آغای که خوره والر آغه نا آخو خوره دا دینا شرک ته دا دا اغای پا خیال وی ستاس و دستور دانه ستاس و مشران سا کارونه دا دنیا کئی نو تاسو وی کوای و ای که تاس تا پا دا دنیا پا کارونو که سوک دا غینا خو خی نا بیا پلار نیکا پسی نزی بیا وی دا زکومه دا وی خد دیکی گٹا دا دیکی فائده دا نوچه دا ما در تکم گندر آوره انداخو دا غینا خده نا دی دا مطلب ده دا مطلب نده د ولته تبديلي معنا دا زمادا ډېر خده اما کم دین او استاذ او غرم خده دا نه او غلطه نه دا دغه په خیال انصاف وکي سټاپلار نه کوي او کار کاو خدای نه په دنیا په کارونو کې چا خت طریق او چې ډېر پسونه وړه دنیا په ګټلې شي نه تاسو از پلانګر کا او کو استاذ ټیکټر یو مثالې څووله بدل نکرو نو له سټاپلار دا زمیداری نو کوله او پای لهګه کېدلا اوس ډیر کیږي نو د 10 کسې د دین پکار کې هغه تاسو ته د دین په وده لو نو جزو درته د 10 دینو خپ چې کې د دنیا او آخرت ته شکامیا دا نو هدف لرني کا غو پرې د کنا دا اخلا په دې ځای په وی کېوه ها حالا وی په ګمبار او لو جئتكم اگر کزرات لو کم تاسو ته به اهدہ پړه رہے دایات مما داغ دننا وجدتم چه تاسو منتری علیه پاغی آباء کو پلمشران ما بپری دئی قالو اوی په پجوام کې اننا یقین المنگا بما پاغ مسلا ارسلتم بیهی چه تاسو پر آگلی گلی شیئی کافرون انکار کهو مند سردامنونا غریگتا فانتقم ناملهم اللہ وی من بدلو آغستا دا دیدا <دائیده> فلزر اگورا کیفکانا سرنگشو عاقبت المکذبین انجام دا خلکو چی در اغجنکول پیغمبرانا دلیل نقلی پرد دا شرک پی اسبات دا توحید د ابراہیم علیہ السلامنا ویس قال ابراہیمو کل جوی ابراہیم علیہ السلام لی ابی ایخ پل پلارتا و قومی ایخ پل قومتا سیوی اننی یقینالزو تاسو چې د ممان آغنا تابدون illa allazi maghar bayan le da ghazatna fatarani chi ghaz za paida kare fa in lahu sayahdinu zarbe cha ba mata lar khai de duniya o akhirat wa jaalaha garzawulida de khabar ila allah kalimatan wa jaalaha garzawulida de lara allah kalimatan khabara baqiyatan patikizulki fi aqibihi paulad de de ke darad de shirka o bayan de ترید په الله چې دا خلا کړو ګرځې دي توحید تا بل متاتو بلکي مزی ور کړې دي ما هؤلاء دي خلقو تا وابا او او د دې طارانو تا حتا جاء او الحق تر دې چراغ دای تا حق او رسول مبین او راغدې تر رسول خار کول کې او کارال ولما جاء او الحق هر کله چراغ دای تا حق قالو و دې سحرن دا خو جادو دې و ان به کافرول او یقینل من اله انکار کول وقالو ویدئی لولا نزل ها دا القرآن و اعتراض و لنشیر علیگل دا قرآن على رجلل پا یوسری من القریتان دا دا غدوه و کلونا عزویم چه لوی صلیه دئی مکاو طائف کی یو لوی صلیه چه و لوی خاندانو دا قرآن پا غولین راتا چه پدی یتیم و پدی فقیر و غریب راتا وحمس و سلم لخدای ویدئی اهم دای اقسمولا تقسیمای رحمت ربک رحمت طرفسا نحن قسمنا بینهم یقن المنخو تقسیم کړه له پمیانسکي بای شتهم جو اند دای په حیات د دنیا په ژوند د دنیا کې سمې تقسیم کړه له ورفعنا بعضهم ورتکریدې منزل زنی داینا فوق باذین د پاسر ذلو درجاتل پمرتابو یوم مالک بل مملوک ته دا اصلو حکمت دا مالدارا او دا غریبا یو غریب ابل مالدار دیتا که دا دید پارا چی نیوی بعدو هم سنید دا دینا چی مالدار دی بازان سنو چې چی غریبانان دی سخریان خدمتگار مالدار وزان لا غریب خدمتگار نیوی ساٹکے با پی چلی زمیداری با پی کئی دیوینگ با پی کئی سکارو ناو پی کئی ولی دیکی دا اللہ نظام چلو لیوی کٹول مالدار وی ده پلار با زوی تا جتنو ده زوی با غریب با مالدار تنو دا مالدار با غریب تنو نا لیزام با پتا پولاو نا خدای وی دامای ده دا ده پر پیدا کریخا دیسه وی سوشیلیزم منگی یو کو او یو دیکره و رحمت ربی که خیرون او رحمت نرفستا چه ده اگا غوره ده مهمه ده اجمعون داغینا چه داخل اکی جمع گئی دیل قرآن پیغمبی رحمت ته دا دې اختیار ما د ایله نه دی ورکلې د ټول یا غبی نه دی ورکلې ولولا ایيكون الناس کچره نه وکه د الله خالق امته واحده ټوله یو چټول به کافران شي لجعلنا قاما قاما بغرزوليو لمن اغى خلق لرا يغفر بالرحمن چه انکار کړي نه واليد الرحمن ذاتنا سببي غرزوليو لي بيوتهم کورولو د دایلرا سقوفن چتولا من فضتين د سفلو وبعاريجا او غرزوليبم بيبي پانای علیها یظهرون که پا دقا پانو بانی بخطل در سپینو باوی ولی بو یوتی هم او گرزولی باوی در پارا د کوتو دا دی ابوها بند دروازه و سرورن تختونه و سرورن پالنگونه علیها یتکی اون که پا دقا پالنگونه با دی تکیاغانو لگوله پا دروازه بی در او کورکی بی در سپینو کٹونو و زخروفه اور کڑی ببیو دایتا تا سر خدا نه ور کو زکل اټول خلق ب بیا کو اختیار کی و ایل کل ذالکا اول دی دایټولو لم ما متاع الحیات مگر دے سامان د جون د دا دنیا دایا په مطلب پوښی امین ک جری داخ خلق کفر تا نتله لم ما وذټولو کافرانو ده پارا ا د کوټو چټورا دروازه پالگون د سپینو کریو اوار شیف امن اولاد سرو کرو و دا خلق بوجی پریدوی دینو سکای عین لرب دکا. او خیرت پنیز درستا چی دیل المتقین آخل کو دا پارا دی چیزان ساتی د کفر شرک رسم رواج بداتونا زجر و من یاشو چا چیزان شمکور کو عشا یاشو عشیان شمکور والی تا ویوی وی شمکور تا سخکاری ومانی آشو چاہت زان شمکور کو عن ذکر الرحمانی د کتاب دا رحمان ذاتنا نقید لہو وقرر بکو من پدباندی شیطانا شیطان فوو دا شیطان با لہو قرین دلر مرگریوی سوکتی دا قرآن نا زان شمکور کی زن پوئی گموی مالا نرازی زن پی عمل نکم اللہ ویدو شیطان مقررکم و ایلنہ هم یقینندہ شیطانان لای سدونہ هم خوابقامانا کی با دیلرا عنی سبینی دن دین اسلامنا ویحسبونا دی خیال کوي انہ هم چی یقینندہی محتدول پا ہدایت کری شویو حتی تردی پوریزا جا انا کالا چی راشید اغاکاس منتا کالا وی با یا لیتا باینی ارمان لیچی وی پا میان سماکی وبينك او په من د شیطان کې ستا ای شیطان او د مشرقاينو لريواله د مشرق او د مغربو د ته تصدیه تقریبا دو مشرق یودې مشرق یودې رضابل و سره مغرب کو او مغرب مشرق مغرب کې کوم ځای چې ته زده مشرق کې او ته مغرب کې چې دوه ورځې وبله لري وي آیا مشرق یو یودې جمی یودې وړي ها یو د جمی یودې وړي لکهته دې جیبي پای کې او حضرت اوړي پای کې یو بل نه زور لري پراتاوي فابئسل قرين لاګار مرګ لري ول اي انفاقو اليوما چره फायदा درا ساي تاستا نندرا دي از از ظلمتم اغا ظلم اغا ظلم کول <سؤال> ستاسو تاستا फायदा سندره ساي ان لكم في العذاب مشتركون کيدل ستاسو په عذاب کې شریک ديول کي ولک دنیا کې سړي باندې مصيبت اساني چی پٹولی کیا نا او خیرت اغا مصیبت پٹولو دے کافرانو با دے خدا تاستا نه ندر کئی حالکو چې مصیبت عام شي نوٹول بے برداشت که اوزا اس پروانیشتے او په دوزاک کیو پور کیے خوستا فائدہ در تنے در کئی خوا پا دیدہ پوئی ایس فائدہ ندر کئی افان تتو اسمه السمه آئیت تاورول کو تا او تاہدیل عمیہ یا لار خودو لشیران دوتا ومن کان فی دولال مبین او آغا چاہ تایی چی پگم را اخکارا کی فا انا نظہبن نبیکا فا اما نظہبن نبیکا کچر من بوزو تالرا دا دنیا نا مرد کو فئلنا ملهم من مند دینا منتقمون بدلاغ استول کیو او نورینک اللذی یا با یوخیو منتا تا اغا وعدناهم چی منگی سر وادا کریدا جو اندیوی راولو وپی عذاب تا تا با فنه علی مختیرون یقینمن په دایبانې طاق لرون کلو ف تمسیک منګلی لګو پاه کتاببه اوښ ی کا چې تاته ووحی شو دی ان لکه یقیاًته په غمبره ال سرې مست دق پهلار نې غي ونه یقیندا پآوله ذیکون لکه خاامخه پهلو لیتته تع له ېقومې کاستا دقومم دپاره ولقومك استاذ قوم د پارا لا غيلو شانده چې دا غي په جما قران را لګللي له ها وسوف تسالول او زر د دې قیامت په دینه تپوس کول شي واسال من ارسلنا تپوسه دا غچا نه چې ما را لګليدي مل قبلک استلمه کي م رسولينه د پیغمبرانو زمانه دا تپوستیو که اجعلنا آیمنگر زولی دی من دونی رحمان سیوا رحمان ذاتنا آلیح تن حقدار د بندگه نور یو بدون چې دا غی بندگی کولشی دا تپوست خدا مخکنو نوکه که نا دا غی و دا پیغمبر پا زمانه که موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دا چې چه تپوستیو که لا دا غی دا ماتیانو نوکه که حق فرص علماء بایی یا د غی کتابو نو گورا چ آیا غی تمام دا ویلو چې زمانه سیوا نور خدای نشته نا ولقد ارسلنا موسی یقینا من دی ګلو موسی علی السلام بیااتینا پخبلو دلائلو اله فرعون و ملائه فرعون تا و داغه شرالوک مت فقال فی موسی علی السلام انی رسول رب العالمین زخر یقینا زرا علی فَلَمَّا جَاءَهُمْ هَرَكَ الجِرَالُ مُوسَىٰ لِسَلامَ غَيْثًا بِآيَاتِنَا بِا سَمَاذَلَايْلُ مُعْجِزِي إِنَّهُمْ مِنَّا يَفْحَقُونَ وَنَجَعَانُ فِرْعَوْنَ وَأَغِي بُورِ خَنْدَل وَمَا نُرِيهِم نَقِيْمًا دَايْتَا مِنْ آيَاتِنَا الْمُعْجِزَا إِلَّا هِيَ مَغْرِوِيَا غَ مُعْجِزَا أَكْبَرُ وَأَكْبَرُ دِيرا غټا مِل أُختها دَمَکینای مارګریدا غینا دَلیرا مَکِ چمَا کَمَ مُعْجِزَر آلِ گلیوا دَارُس طَلَے دَغینا دِيرا غټک قلی یو وسره د سریح لمشي ایو وسره د دیر عليه قلی ال دوئل بنه شو کنا وقالهم يقولوا ما ديلرا بالعذاب اعذاب د دنیا لعلهم يرجعون دغه لپاره چې دوی واپس د خپل کفر شرکنا وقالوا اوي دای یا ايها الصاحر اجادو قرا ودعو لنا غلاما ربك قد خضربنا بما عهد عندك باغی چتا سره له سکړه دی موسی عليه السلام د وې گستاخ بیا ادبو لېمانو او دوه غانې به تیوب غوختی الا من بههدات کرشو فلم ما کشفنا عنهم هرکل جلرکم ده دینا العذاب غ عذاب الدنيا ملخالو چندخانو وی وی یتا سوره اراف کې ویلو اذا هم یا انکو سون نو ناگانا غیبا ما تولخ پلوزا وانا دا فرعونو آوازو که فرعون فی قومی پا خپل قوم که قال ویوی یا قومی ایزا ما قوما علیسلی ملک مصر آیا نده ما لرا بعد شهید دی مصر و ها ده الانعارو ادا پا مصر که چه ما لختی کم جو کردی ادا نهرونا تجریب ایگی من تحتی لانده دا حکم سمانا لیو دا دا سوئی لیو دا ورو بوج ادا قانون به درتر ډاکړي زمما بل منی دا کسب فرعون لما زمما حکومت ته ادا بيجلای داني چې ما کړيدي لا جا کړيدي زمما ان زمما خدای توب بل منی اول اته بسرول آیاتو ام انا خیرون آیات قرن من عذ الذي د دې کس نا هو مهین چې دې سپکته موسی السلام ته سپک ويخه ولا یکادون یزيل ده لوبین چې دی بیان وکي ها دا بیان ته وه تعالی یو یو دس درته بای دیبا لو د یاران دي هارون توي ير دي حمان توي مالا bangla jola کړي ب پاس ناستو په موسی علی السلام ته لو اپ د لګ بار کې د توحید تقریر کو فلاولا القی علیه اول انشراح ورذول پ موسی علی السلام اسرتل بنگڑی بیل صاحبند سره او جا امه الملائکتو یا اولی رازی د پټی کول ل پار د تصرف ارشتے څورت وایې پټی کول ورته وایې پټی کول ورته وایې اځ چمچی وسه راروانی نو د سره ډلیولېشته مختارینین په د سره ف د غفه قومه پهې خبرو ماې ققل جوړکه د خپل قوم نه دوک کړو فغ د پس رووان شو قومن خلق ان نه هم یقی ند قانون اومل خلک فاسقین نافرماني کوون کې فلمماات سونه هر کله چېغ غسه من له انته نام میلو هم ببدلهغسمن د دانا فغپنا هم جمعین نډمکه په سمندر کې غونډو فجاله هم اوګر زو من له سفا مخک ما خينا موناشوا و مثلا او عبرته للآخرين درسنا او خلقوا الدارا ولما ضرب ابلمن يم سر لا ماخي آیات سره تعلق ساتی تاسووي آیات نمبر 45 کې لا 34 کې واس المن ارسلنا من قبلكم من قبلكم مرسل لا تاسو کدا غچانا چې مارالي ګلیستانه ماخي پیغمبران اجالنا من دون الرحمن الهاتن دا ته پوسته وکه ايمان مقرر کړی سیوا در رحمان ذات نه حاجت روا او مددگار یو بدون چې دای بندگی کول شي مشرکین له ما کوي دا, دا عیسی علی السلام کې لاسوارو کړی را ان له چې عیسی علی السلام دوزخ ته زی له دا زمند داخلايان دیوب لرشي لاسوال اوه ولما ضرب ابن مریمه هر کله چې بیان شو زید مریم عیسی